a është alkoholi i papastërt, apo është alkoholi i, i pastërt. Mendimi i shumicës absolute të djetarve, tu i përvshi këtë edhe 4 djetarët e me dhejbev, tu e shti këtë edhe djetarin e madhë islam, Shekhu lë islam i vëndë të tëjmija, e, Allah, e kanë mendimin se alkoholi është i papastërt, është i ndyrë. Dhe, Argument e marrin për këtë dhe ma më fjallën Allah të zhë u gjellë ku thëtë Allah të zhë u gjellë Ja e juhe lëdhine amenu innë me lë khamru, walmejësiru, walensabu, walazlamu, rigësun Min ameli shrejton O ju që ke një besuar, thëtë Dine, thëtë se alkoholi, nësë, uh, walmejësir, dohun kumora Vendet ku prehet për apëbati badetja për hirtë Allah të zhë u gjellë Edhe gjithashtu gjojtja falthet këto gjëra janë të ndyra prej vefra të shrejton Thet, e marrë në argument fjale në rinjës. Fjale në rinjës na jetë ka për që limsujnë këta djetarë, ka në dy cirë. Dhe me këto argumentojnë se alkoholi është i papastërt. Dhe mendimi i dytë i djetarëve ërë se alkoholi është i pastërt. Kë është mendimi i rëbija rraj. Kë është mendimi i, i lejthit. Kë është mendimi i mezenijut. Kë është mendimi i imëmë. E shraukanit, kështë mendimi i Emira Sananit, kështë mendimi i Shekullu Theiminit, kështë mendimi i Ahmed e Shekir, kështë mendimi i Albanit Rahim e Hulloh. Në hanë se krejtë këta djetarë të fundit që i përmena dhe ata djetarë për i djetarëve të herë shumë e kanë mendimin se alkoholi është i pastërt. Këtu fillimisht dua të më kalzojë diçka. Çështja se diçka është i pastërt apo i papastërt nuk ka të bëjë me dispozitën e tinë, është halal apo haram. Sepse nuk do të thotë se çdo send që është haram moconi papastërt, dhe gjithashtu nuk do të thotë se çdo send që është i pastërt mokon halal. Kto kupton e ndihrë për gjithë mund. Kjo është rregull e rëndësishme dhe regjistroni mendjen e juv don. Jo çdo send i pa pastërt Jo çdo sen, do njëj çdo haram është i papastërt dhe jo çdo sen i pastërt është haram. Ha? E e, e kuptuat këto? Dhe së dyti. Do han, po i përmendni argumentet e aty në cilat janë argumentuese, alkoholi është është i i pastërt. Fillimisht ian argumentuo kta qilet kan thon se alkooli esht i pastert me hadithin e Enesit radhiyallahu anhu se e ka transmetu Abu Huri dhe Muslimi unsahihun aty nu kur esht ndalu alkooli ha kur e ka ndalu Allahu subhanahu wa taala alkolin dhe te Enes radhiyallahu anhu pasi qe ka thirthet thirsi thet ha qe o bo haram thet alkooli thet alla in al khamra qad horrimet se fat nxorjet pa ehrqetha fat nxorjet fi sekun e medinete se kan dal njerëz dhe, dhe kan derdh alkoolit dhe ka eca alkoolin ne rrug te medines <coughs> thoin dietort me kkon alkooli i papastert nuk bëm papastertirat mej me, me derdhun rrug qysh kena me permante qertjet e nevojes se i kamallku peigamberi alayhiselam ata culinoin dhe kryjë nevojnë rrugë, si kur t'i shkonë alkoholi pa pastërt, nuk ish lejua me derë për nuk rrugët e me dinës, se ka t'heci njerëzit, ja u kish prej këtesha të tynëvë. Argumenti i parë që alkoholi është, është i pastërt. Argumenti i dytë që alkoholi është i pastërt, është se Allah Azogel e ka ndalu alkoholin, ka orë ndalese alkoholit, edhe nuk ka orë argument që Allah i ka urdhruë, ka thonë, Kërë i thujë se shumijit sa absolute e sahabëve kam poshë shpijat e tynëv nënët e tynëv alkohol. Hedhe endës fëj kam poshë 2 endë 3 nuk kam poshë plët së duperin në endës si kur që shikin anëna. Mirë po me gjithë këtë, nuk është ardhë asë një transmitimi vetëm se për nga berës o masja u kanë dëlu alkohol ju ka thonë loa në endë. Aqë është të? Ska ardhë asë një transmitimi vetëm si kur të shkonë alkoholi pa pasërt Qy është kërë e ka ndaluopi nga mbera lehi sëllatë u e selam, kina me po, mishin e magari të egrë, mishin e magari të egrë kërë e ka ndaluopi nga mbera lehi sëllatë u e selam, që harrua me përmenë si argumentat tje të mishin dhe mishat e gjelat do në qka nuk jo hahen. Ato jënë papastrëta, kërë e ka ndaluopi nga mbera lehi sëllatë u e selam, mishin ka vetë qka janë që të zjarë dhe që atje, i ka thonë njërë ja, rësullë allah, është meshëu përgatitur. Ka un çfar mishi? Ka thon mish i magarve të të butë, sepse magarte e egër është halal me mi hungër, mirë po magarte e butë është haram. U kjo ka ndodhur në betejën e Khajberit. I ka thon pejgamberi alayhiselatu vesselam inhu riz apo a najas ka un ajë shtypa pastërt, mishi i ty na vështypa pastërt. Ka thon derdh na ata mesh mos e hani, edhe feni ato an që keni përgatitur mishun tu. Feni ato an ti keni përgatitur mishun tu. E i ka thonë një një një pej sahabive, a bën mi loja, Rasul Allah, ka, ka thonë e udhëk, ka hom oseloni. A përshë, nuk ka orë një që ka e tilë, kur u ndalu alkoholi. Deris ka orë një që ka e tilë, nuk nuk është i papastër alkoholi. Porveq asoj, ka orë një sahabive me dy, shisha dëmohën, apo njështë, Ilkura, e il kura e ke nipota kur dalin ne përskritin kur i qeta të filmat ato ilkurat do an çkapin ujë pitunë me dy çasim me, me alkol ka art e pejgamberi alayhi salatu vesselam qetu mazadi mazadi tin ka prutë pejgamberi alayhi salatu vesselam qe hadith don kanziron imam muslimin sa hyn aty edhe imam aliku muata ka arni njerë me dy çasim me alkol te pejgamberi alson pja bien por dhurohet pejgamberi alson pejgamberi alson mistet a nuk e dinthet se qort bo haram alkoolia Këtë që ka bënë, i derdhme njëherë, e derdhë alkoholin prej, prej këty në të shishavë. Sikur, edhe i merë shishat. Sikur ti shkom, e pa pasër alkoholi, kështon për nga merë som, loj shishat, po se ka urdhru, për nga mbela, liseratua, serom, heq me i loj, Me ilaçi i shit, dikush prej juaj shkon me anë, aq kush u ka shku të sodietarëve e thet. Thet dikush, thet mirë, po nashta nuk i ka përdor këto moshishat. Nëse si ka përdor i ka qujtë të shishat, pse ka delas atër alkoolin prej shishave po? Për këtë do të them, gjithashtu, prej argumente që ka është se alkooli është i pastër, do të thonë, është ai rregulla që ka përmendur, që ju duhet mos me haru don, baza e çështje është se është janë halal. Deri sa të vjen argument kallzonse, atë janë haram. Po ta është ti mund më thonë, ëhojë, aharovë, ajetin, që ka e përmenë, që Allah dhe u gjelë ka thonë, ja ju e lëdhin, e men ujnën me lë këmër, u alë mejësir, u alë nësëm, u alë e zlemë, rritës, kërë këtu sene i ka përmenë, Allah dhe u gjelë, ka përmenë që e lëkohë, është ti papastërt, themi se kjo fjole, rritës papastër ti, ka kuptim papastër ti, Nesë ndë njëri prej neve, i ko kartat e bëgjozit të në gjem të vetin. A jënë kartat e bëgjozit pa pasërta? Jo, kur kur s'ka thonë. Halla, dhe u gjem qështu po e përmen, bashkë me kartat e bëgjozit, po e përmen alkoholin. A ka thonë dikur se ajo që ka e gjuajnë për falu? A boni e preke që ato do të më morë abdes? Së është e pa pasërta? Jo, krejt që to ju më përmbledhë, ju më përmendohon në argument, pro fjale e vërtete djetarëve është, për mësë me e gjatë ma shumë, e kuptu dhe onë se alkoholi nuk është i papastërt.